Твоя колишня дівчина сказала, що ти в декадансі, ти допитуєшся в мене, що не так. Я тим часом втомлююся думати про кризу самоідентифікації і починаю думати про шкоду позитивної інфляції. Я сиджу осторонь колективу журналу, для якого пишу, я не є частиною його. Я – це я, тихий садівник. Бо як же гівняно було би мені відповісти на запитання? І Пеха Капна – письменниця? А то, чи щось кавалок відшливіше? Ні, я просто дівчинка Капна, яка сьогодні встала о 10.59. Покачала прес, намагалася розбудити свого хлопця, намагалася стягти з нього джинси, залила вівсянку кефіром, і додала перетертих із цукром чорних ягід. Запарила каву, вдяглася в червоний реглан із числом 51. Витягла хлопця з душу, замкнула двері і погнала на презентацію довідника ресторанів у пошуках шарового їдла та свого чесно заробленого гонорару за переклад того довідника. З їдлом вийшло. Так спокушає казати самій собі, я письменник чи я журналіст? Скільки одразу шарового тепла біжить ногами й руками, так наче світ прийшов до ладу. Ти собі на своєму місці. Яка страшна нещирість! Яка легка втеча від відповідальності за власну особистість! Який жорстокий Утин свого шляху Я не буду писати того, що так кльово розписав уже Юнг Я навіть не стані того повторити Я не вправі лікувати кого-небудь в цій історії Я просто можу сказати, що воно є І якщо я спробую назвати його іменем Мене просто розірве і викине поза межі кола До кола треба йти повільно і обережно а, я, здається, пообіцяла собі не писати автобіографічного лайна. Прости мені, скандинавська квітко. Таке вже в мене ненормальне полювання. Мудрі люди вирушають на полювання у п'ятницю ввечері. Я ж у неділю зранку. Полювання в Гельсінки почалось ще задовго до нашого прощання із Чорничною затокою. Ти знаєш. Інколи я думаю що їй не місце поряд зі мною на всіх цих псевдобогемних вечірках із шаровою їжею. Така врода більш пасувала б до коштовного авто та вбрання, до вечері в дорогому ресторані і білосніжного спокою у вишуканих спалень. «Що ти тут забула коло мене?» «Ти кажеш, що любиш мене. Я дістаю з наплічника шматок Поцупленою для тебе піци, ти посміхаєшся і жадібно з'їдаєш його. Потому я раджу тобі не паритись із приводу роботи і не казати всім, що за півмісяця ти будеш працювати. Просто розслабся собі і живи. А ліпше – приготуй мені чаю. Ліпше б ти була німа, тоді би краса твоя була найчистішою річчю у цьому кварталі. «Твоє фото чорно-біле, моє брунатне. Як всьому дати раду? Я йду спати. На добраніч, скандинавська квітко, а в тебе вже зу три чверті години, як північна стала. 6-9-2002. Пусто. Я нічого не скажу. Я просто варю горох. Я пакуватиму тебе вегетаріанським їдлом». Я усвідомлюю всю жорстокість власних дій. Ти, чоловік, великих розмірів чоловік. У тебе потужне тіло, потужна ерекція, потужне бажання до всього. Коротше, тобі потрібне м'ясо. Я також чоловік, низький, хирлявий, із затяжними депресіями і огидою до самого себе. Я навіть не хочу з тобою кохатися. Мені не потрібно м'яса. Я перетворююсь на цапа, тож їстиму вегетаріанські корінці і зернята.